Hola, bona nit. Tornem a ser aquí com cada dilluns en el programa Còctel Contrainformatiu. Com sempre, moltes notícies, molts papers sobre la taula. Ahí vam estar en un sopar a Vic organitzat pel casal independentista, el casal Manel Viusà, i vam tenir l'ocasió de parlar amb dues persones que venen d'Irlanda, concretament són del IRSP, ja parlarem de quina mena de partit és aquest eh, i de les coses que ens van explicar. En parlarem amb l'Artur Rovinat, que pertany a la Traca de Tona, i en Xavier, del casal independentista Manel Viusà, que van ser presents en aquest sopar. Això serà d'aquí una estona, de moment el tema que encara continua sent prioritari és la detenció del Franqui de Terrassa, les, les accions continuen i finalment ja s'ha organitzat alguna cosa a Osona. Això serà justament demà, a partir de les 8 del vespre, hi haurà una concentració de solidaritat amb Francesc Argemí, el Franqui, a la plaça del Pes de Vic. La informació que tinc és d'osona.com i diu... Eh, en es farà aquesta concentració de suport al franqui, el jove de Terrassa condemnat a dos anys i set mesos de presó per haver arrencat una bandera espanyola de l'Ajuntament d'aquella població. i afegiria presumptament, perquè una de les coses que en els mitjans de comunicació justament és que donen per fets eh, i donen per bona eh, la versió de l'acusació, quan encara no hi ha res provat. No? Des de la setmana passada, aquest noi es troba internat al centre penitenciari de Can, Can 2. Inicialment va estar, recordeu, va estar a la model i va haver-hi una concentració molt, molt important de persones que li donaven suport, amb molta presència policial també. Els convocants de Vic eh, pertanyen a l'àmbit independentista, diu Zona.com, però no és una iniciativa de cap col·lectiu en concret. Cal que la resposta sigui clara i contundent. No volem més empresonaments polítics. Exigim la posada en llibertat immediata d'en Franqui. Diu el text que s'ha fet circular. D'altra banda, aquesta setmana continuen les accions de suport al Franqui. El dijous, dia 8, hi haurà una marxa de cotxes fins a Can, Brian 2, Can Brians 2, que és la presó on, on el tenen. Els punts de sortida doncs, són des de Barcelona, des de Terrassa a diferents hores, i es prepara una manifestació, una macromanifestació que es vol que sigui a nivell nacional, a la plaça de la Universitat de Barcelona el dia 10 de maig. Això em sembla que ja ja ho havíem comentat. Eh, jo ja vaig explicar-vos que conec el Franqui de fa temps, que és una d'aquelles persones molt generoses que trobes a totes les convocatòries, a totes les mobilitzacions, i deia, i torno a repetir, que em sembla que la gent que l'han agafat de cap de turc i que eh, jo crec que amb un muntatge policial claríssim el que pretenen és la desmobilització, penso que han fet un mal càlcul polític perquè en Franqui és una persona molt i molt coneguda de molts col·lectius i la reacció no s'ha fet esperar, ja hi va haver accions immediates a Barcelona, a Terrassa, a Lleida, a Tarragona. La gent de Tarragona en una sola nit va fer més de 80 pintades i després ho va penjar en un vídeo a la web, un, un vídeo que podeu consultar, si voleu, a, a, a, a en aquest blog del nostre programa, el Còctel Contrainformatiu, http2.w barra, cocktailcontrainformatiu.blogspot.com, on també recordo que podeu sempre escoltar els programes eh, a l'hora que vulgueu, el programa a la carta. Eh, si el programa el fem el dilluns, doncs el dimarts o molt tard el dimecres ja teniu el programa penjat en el nostre blog per si voleu anar-nos seguint. A Montserrat Ternau eh fa uns dies ja sabeu que és la nostra corresponsal a Sant Adrià del Besòs, i amb qui no sé si avui podrem parlar, perquè estava molt enfeinada esperant un avió que no acabava d'arribar, ja ho veurem, potser al capdavall de del programa podrem contactar-hi. Amb la Montserrat Arnau deia, havíem parlat d'un tema que nosaltres no sabíem ben bé si agafar-nos una mica per riure o una mica seriosament, que era el tema de les avionetes antipluja, que sembla que sigui una cosa molt i molt estranya, però de la qual cada vegada se'n parla més i cada vegada amb més i més credibilitat. En el número del 23 d'abril del directe, aquest semanari contrainformatiu, de què tant us parlem, he eh, dedicat tot un article, mmm, diu «Els pagesos investiguen les avionetes que fumiguen llodur de plata a Calaf». El casal de Calaf, a la comarca de l'Anoia, va acollir el 18 d'abril una assemblea de 150 veïns i veïnes preocupades per l'aparició d'unes misterioses avionetes al cel de la comarca just abans que arribessin els núvols de tempesta. Segons una desena de testimonis que hi van intervenir, sumant-se els alcaldes i regidors de les comarques veïnes del Solsonès i la Sagarra, aquests aparells, aquestes avionetes, deixen anar un rastre de fum que s'introdueix dins dels núvols i en dilueix la potència. Tot plegat, ja feia mesos que corria com a llegenda, però ara ja s'assenyalen els interessos concrets que hi podria haver darrere d'aquest misteri. És a dir, impedir que les pluges intenses malmetin els 16.000 vehicles que l'empresa c té a l'aire lliure. Eh, quan n'havíem parlat, havíem apuntat com a possible causa d'evitar les tempestes fortes i les calamarsades doncs, que fos un interès de les, de les empreses asseguradores dels cultius. Però ara sembla que hi ha també aquest altre motiu econòmic, que seria doncs que a, a la campa de Calaf, que en diuen, hi ha uns 16.000 vehicles emmagatzemats. Les pedregades contra les carcasses dels vehicles podrien causar danys molt considerables, i, per tant, sembla que aquesta és un altre dels motius pels quals aquestes avionetes fumiguen llodur de plata en els núvols i no només impedeixen les tempestes, sinó que també impedeixen la pluja. Eh, diu l'article l'any 2006, coincidint amb la fi de l'ús del llodur de plata per part de la pagesia, perquè això s'havia començat a fer servir per evitar les pedregades, però llavors es van adonar que també feia fugir la pluja i que, per tant, no era rendible. Doncs a Calaf, justament coincidint amb, amb això, amb la fi de l'ús del iodur de plata per part dels pagesos, es va inaugurar el que es coneix com la Campa. Es tracta d'un aparcament a l'aire lliure de 420.000 metres quadrats. Té una capacitat per a 16.000 vehicles i està gestionat per CETRAM, una gran multinacional que treballa per les empreses automobilístiques més importants del món. La funció d'aquest centre logístic és la d'emmagatzemar els vehicles des que surten de la fàbrica fins que es traslladen al concessionari. Les primeres experiències en aquests grans estocs automobilístics es van iniciar a la zona franca de Barcelona i a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental. Un dels inconvenients d'aquest negoci justament és això que us dèiem, la meteorologia adversa. Una pedregada pot abunyegar la carcassa de milers de vehicles en pocs minuts. Les pèrdues serien multimilionàries. Al Vallès i a la zona franca, on també hi ha magatzems de cotxes a l'aire lliure, les probabilitats que es produeixin tempestes en pedra són molt baixes, un cop cada 4 o 5 anys, segons les estadístiques. Però a la comarca de la Noia eh, és molt més elevat aquest risc. Les estadístiques mostren que a la Plana Central de Catalunya cada any hi ha quatre o cinc calamarsades. El risc és evident. Es calcula que a la Campa de Calaf hi ha una trentena d'empreses asseguradores implicades en la salvaguarda dels vehicles emmagatzemats. El cost del lloguer d'avionetes i la compra de llodur de plata seria, per tant, insignificant davant l'amenaça de la calamarsa. Jordi Caballol Gangunells, gerent de la Campa, ho i diu que seria inversemblant que tantes asseguradores es posessin d'acord per fer aquest servei. Caballol diu que per la mateixa regla de 3 també s'hauria de fer la resta d'aparcaments i que no hi ha constància ni testimonis d'aquest fet. Des del col·lectiu Antilludur buscaran proves i es tiraran del fil. Avui dia ja disposen de fotografies de les avionetes que sobrevolen la comarca abans de les tempestes i fins i tot han pogut prendre nota de les matrícules per poder saber des de quins aeròdroms s'enlairen i amb quins permisos de l'aviació civil. Bé, Anirem seguint aquest tema, sembla que cada vegada eh, es concreta més, però ara el que farem és trucar aquest noi que us deia, eh, l'Artur Rovinat, de la Traca de Tona, un casal popular, que ahir estava juntament amb nosaltres i una vintena de persones, potser 20 o 30 persones, en un restaurant de Vic eh, per parlar amb dues persones que venien d'Irlanda, en Paul i la Jackie i que ens van explicar una mica què era l'IRSP. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Ei, Artur, què tal? Com estàs? Bé, perfecte. Acabes. Mira... Jo just acabava d'introduir el tema una mica. Eh, ahir em va semblar que estaves molt interessat en el que ens explicaven el Paul i la Jaqui, sí. malgrat que la traducció va ser una mica entrebancada, sí. perquè el seu, el seu anglès és un anglès molt tancat i ens costava una mica d'entendre-ho. No? Eh, què et va semblar tot plegat? Home, mi realment em va semblar molt interessant i enriquidor. No? Uh -huh. Vull dir veure, diguéssim, l'altra cara dels records de Divendres Sant del 98, i si no vaig equivocar, doncs va ser molt interessant, no? perquè uh -huh. em s'explica coses mè, sovint que potser s'obliden, no? com que no tots hi van estar representats, que uh -huh. no tots els grups paramilitars es van desarmar, que van continuar presos a... de diversos moviments, concretament dels seus, no? de l'IRCAP i de l'INLA, no? i va ser, va ser bastant interessant, no?, fos també una mica com ens ho explicava eina, no? una perspectiva de 10 anys. Doncs, què ha passat i una mica com com sinfins com el moviment republicà estava donant per mala, la mateixa culpa no d'ari dins i els sinfein, doncs, el seu propi moviment, no? Una mica com s'ha sí. trencat el moviment potser també. Sí, eh uh... Potser quedem una mica a poc a poc, perquè jo estic pensant una mica en les persones que ens escolten sí. i potser donem per suposades coses que, sí, que, sí. que d'entrada sí. potser no se saben prou. Sí, sí, sí. El 1998, com tu deies, els governs britànic i irlandès i els principals partits nord-irlandesos van signar el que es coneix com a acord del Divendres Sant, que més tard va ser acceptat per referèndum a Irlanda del Nord i la República d'Irlanda. I a, I a partir d'aquí, una mica la impressió popular és que allà s'ha acabat la violència, que allà ja tot va bé, però sembla que la cosa no és així, és el que aquesta gent ens venien a explicar, no? Sí, no, vull dir, fins i tot, no, hi deia, doncs, això potser acabarà patant, no? Jo, jo també penso que la, que és cert, no?, que després de tant anys de violència, doncs, suposo que la gent també agraeix, no?, que hi hagi violència i... Però jo crec que les coses no són tan fàcils, no? Vull dir, són molts anys de guerra uh -huh. i possiblement sempre hi han vençuts, jo penso, no? Hi han guanyadors i, i guanyadors i perdedors, no? I jo entenc que, que aquí el poble irlandès o dic, el moviment republicà ha estat derrotat desgraciadament, no? almenys des del, meu, des del meu punt de vista, no? Vull dir, clar, hi ha coses hi ha persones, hi han coses dolentes, no? La pau, sí, vull dir, possiblement no hi hagi tanta violència ni moments, però per altra banda bueno, vull dir, no tants, anys, tants no anys de lluita. No s'han tancat les ferides. Jo crec que no, jo crec que la cosa està molt recent, no sé com acabarà. No? Vull dir, suposo que és molt complicat també tenir una posició en aquest sentit. No? Vull dir... Perquè un dels temes més punyents de què ens van parlar va ser eh, precisament el tema dels presos. No? Ens deien que eh, només hi ha tres presos reconeguts per part de l'IRA Sí. i que en canvi n'hi ha moltíssims a la presó, no? No sé si tu... Sí. Francesc, bona nit. Sí. Hola, Ra què tal? És que, perdona, eh, Francesc, que acaba d'arribar. Tu recordes quin número de presos van dir que hi havia? Sí, uns 15. Uh -huh. I en canvi només se'n reconeixen tres, oficialment. Uh -huh. sí. uh -huh. Digues, digues, Artur, no sé què anava no, dir. No, anava a dir... Eh, recordo que va dir 15 per, per, per part dels seus, em sembla, de l'IRCP i de gent del moviment, i després... Altres, altres moviments dissidents, no sé si és cert o... Sí, o no. sí, sí, sí, sí, una sí, cosa sí. mi em semblava que havien parlat... Que eren parlat 40% més... total o... <coughs> em, em sembla recordar. no sé, però bueno, jo crec que el uh. fet més important és que continuen havent tip, presos polítics, no? Al meu entendre, sí, no, vull dir. Clar. Uh -huh. uh, I a tu, Francesc, què és el que et va impressionar més de tot el que ens explicaven? Oh. <coughs> La similitud amb Euskadi estan fent allà el mateix que en aquí, i allà el procés encara, encara és més llarg, no? el procés que va començar amb foc, quan dius allà i aquí? Irlanda i uh -huh. Euskadi. Sí. El que passa és que una mica, quan hem començat a parlar-ne, jo deia que una mica hi ha la sensació que a partir del 98, amb aquest acord del Divendres Sant, doncs... Uh -huh. la, la la sensació majoritària, la que ens volen donar entendre els mitjans, uh -huh. és que allà ja hi ha pau i no passa res, no? Ja, com sempre, la pau dels cementiris, la pau uh -huh. de les presons, la pau oficial. Artur? Sí. sí ens, ens escoltes? Sí, sí, estigui aquí, estigui aquí. Esplau, això de no veure'ns. Estàs d'acord amb això que diu el Francesc? Bé, jo penso que i també volria remarcar el, el, el, que, el que acabo de dir no? que és cert que jo penso que la gent també greix no el, el, aquest aquesta pau eh, la gent podria estar cansada el que, el que sí que potser té que potser en uns anys i això torni a revifar perquè evidentment si, si has estat lluitant per uns ideals durant tants anys que que dedésim els, els teus propis t'hagin tret d'aquesta manera em refereixo el senseny uh -huh. i Potser ara no vols tornar perquè realment són molts anys de guerra, molts presoners, morts, etc. No, jo comprenc que també la gent vulgui pau, però jo crec que si les coses no van... Potser per on no haurien d'anar, les coses justes, em refereixo, doncs les coses acabaran patant, Potser no ara, però no sé com acabarà, no ho he dit? Sí, sí, aquesta és una mica la sensació que feia, eh? Però de fet sempre, des del sistema, des del poder, sempre es fa igual. Se'ls diu a la gent, si continueu pensant amb els vostres ideals, això vol dir guerra i més guerra. I l'única manera de tenir la pau és que renuncieu als vostres ideals. Això ho han fet tota la vida. Sí, sí, no, és, és, el, és el gran dilema, no?, també en part, vull dir, mm -hmm. clar. És que suposo que la gent que ha tingut tants morts i que ha lluitat tant no poden acceptar que tot això no hagi servit per res, no?, per exemple, doncs les vagues de fam en què es van morir, crec que 10 presos, entre uh -huh. els quals els sí. bovisants. Uh -huh. sí. Què han de pensar aquesta gent? Que tot plegat no ha servit per res? O, o que... Clar, clar, no, és que imagina't. No. Jo crec, perdono que potser el que és més dur no, és que els teus propis potser, herois de joventut, però d'alguna manera, no Gerri Adams, Martin McGuinness, Uh -huh. t'hagin traït d'aquesta manera, no? i més potser quan nosaltres des d'aquí, des de la llunyania deia, ostres, aquesta gent ha pel seu poble i pel que ens va explicar ella ahir, doncs la traïció és bastant important, no?, en uh -huh. aquest sentit sí, sí. en el moviment republicà, eh, clar uh -huh. això és molt dur no? Sí, perquè des del 28 de gener del 2007, Jerry Adams líder del Sinn Féin va aconseguir el, el, el recolzament majoritari dels membres del Sinn Féin, i ara està el govern és a dir que Uh -huh. És responsable de tot el que està passant. I amb el tema dels presos ens va parlar de, de situacions molt i molt dures, no? eh, per exemple del seu germà, quan en Pol parlava del seu germà i ens, i ens explicava: d'entrada és un noi que està en una cadira de rodes, ja per eh, a causa d'un tret. Uh -huh i el tenen pràcticament controlat les 24 hores del dia en un règim de llibertat sí, sí. vigilada amb, amb la família a quilòmetres de distància que no es pot desplaçar no sé, les coses que ens explicaven eren realment molt i molt sí, dures Sí, sí i pensen seguir pel mateix camí des del poder ho van fer a Nicaragua després de la revolució sandinista i des dels mitjans de comunicació doncs van introduint dins de la gent la por, aquest és el govern de la por, govern a nivell, a nivell global, mundial, ho estan fent a Cuba. La gent li estan introduint la idea de que per començar a viure millor a Cuba, doncs s'ha de renunciar a tot el que significa la Revolució del 59 i treuss de sobre tot el règim del Fidel Castro. I a tot arreu igual, però clar, allà on la gent sap que es pot viure d'una altra manera no els hi és tan fàcil d'introduir aquesta manipulació. No, no, efectivament. Vull dir, també posant l'exemple, no, Sud-amèrica, per exemple, no, què passa amb Venezuela o què passa amb, amb Bolívia, no, què passa amb tots els llocs que suposen el, el poder hegemònic o la manera de ser hegemònica, no? uh -huh. o com, com d'alguna manera les, les lluites realment, que van més enllà dels interessos establerts sempre tenen la voluntat de poder pels mitjans que sigui d'aturar-la, no? Uh -huh. Vull dir, clar... L'any I... 39, quan, quan van entrar les tropes del general Franco a Barcelona, també segurament hi havia gent que estava desitjant que d'una manera o d'una altra s'acabés la guerra. Però això no vol dir que les tropes d'en Franco fossin els representants de la raó, clar, sinó tot, tot el contrari, no? Però clar, tot té un límit. Els humans... Tots tenim un límit, i llavors el, el sistema, el poder, vol sempre portar-nos contra aquest límit, contra, contra la paret. No? I, jo, penso, I no sé, no... jo penso també, a més, que, que el que s'ha fet i el que s'intenta fer, i també ho patim aquí als països catalans, no? en definitiva, també a Escalerria també es pateix, no? jo penso que és la divisió, de, una mica, la... intentar allò del dividir i venceràs. No? Clar vull dir agafar el moviment republicà i triar els bons eh, uh -huh. el que deia ell, jo me'n recordo no, d'una paraula que l'havia de, de professionals uh -huh. el, el, ens va fer gràcia, no, ho comentàvem no? de professionals, aquests que els han triat aquests que estan en la situació, aquests que estan a dalt uh -huh. oblidant-se de la base, oblidant del moviment uh -huh. i anant per allà on els dicta el poder, o potser ells mateixos que han renunciat i dir, doncs mira no? vull dir, uh -huh. clar eh, és un punt important, jo també doncs penso no? No? Sí. sí, sí el que signifiquen els polítics parlamentaris els que viuen de la política. aquí també tenim, clar, molts. Sí, sí, evidentment, sí, sí, clar. no, no. Fenòmens comparables, no? Ah, clar, que, certa moltes de les coses que deia ens sonaven familiars. Sí, sí. sí. a més a més, ell, ell mateix feia el paral·lelisme entre el que va passar aquí al 92 uh -huh. i el que està passant allà ara. És a dir, el tema de les detencions preventives, quan la gent no ha fet res, però per si de cas ja... Ja, ja, els, ja els fiquen a la presó, no?, perquè allà deia que el sol fet de saber que tenen simpaties per, per aquest partit, el Partit Socialista Republica Irlandès, l'IRSP, doncs ja pot ser motiu de, de vigilància i fins i tot de detenció, sí. no? Uh -huh. És així. Molt bé, Artur, tens alguna cosa més a afegir o, mm, o no? Jo, per últim, vo volia afegir una cosa que també jo crec que és important remarcar que potser molta gent se n'oblida, no?, comencem del moviment republicà, més pensem, doncs, amb la lluita per la independència, no?, perquè és important remarcar la, idea, doncs, de la lluita també per la independència i el socialisme, i aquests ideals també, doncs, d'una de... ciutat més justa, no?, de construir també, doncs, aquí podíem dir uns països catalans diferents i allà, doncs, una Irlanda diferent, no?, aquest element de socialisme important que també ells ens van remarcar i ens van transmetre, no?, amb el que ja tinc molt d'acord, no?, Sí, uh -huh. molt, molt. Ells no parlen d'una independència sense adjectius, sinó que parlen d'una independència social i justa i de lluita de classe. això. Jo m'he estat llegint una mica aquest dossier, IRSP Tour, Catalònia, 1 de maig, el 8 de maig del 2008, perquè són aquests dies els que ells han estat aquí en diferents llocs, a Castelló, al País Basc també van estar. No? Sí. I realment ho remarquen moltíssim, moltíssim. Uh -huh. Doncs res més, per mi val menys. Entesos. Molt bé, doncs nosaltres continuarem una mica amb el tema, parlarem també Man Xavier del casal independentista Manel Viusà, d'aquí una estoneta, i de, demà, si vols, o demà passat pots, si busques el, el bloc del programa de sí. Còctel Contrainformatiu, podràs escoltar la resta de, de l'emissió. Perfecte. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Apa, salut. Bona salut. nit. Vinga, salut, que Bé, doncs, quan puguem farem aquesta segona trucada, perquè eh, l'Artur Rovinat és de La Traca, de Tona, en Xavier és del casal independentista Manel Viusà, però tots dos eren ahí en aquest sopar uh -huh. de què us parlàvem en què vam estar comentant amb en Pol i la Jaqui eh, aquesta problemàtica. A mi, justament, això que deia l'Artur, que el partit Socialista Republica Irlandès és una organització que té molt en compte el, el socialisme, no només la independència. Uh -huh. Si et llegeixes el dossier que ens van deixar, és que són coses tan bàsiques i tan senzilles que potser uh -huh. justament hem oblidat. No? Uh -huh. Perquè, per exemple, diu el partit IRSP és una organització creada per gent de classe obrera i per la classe obrera, per ajudar uh -huh. a, la a la lliberació de classe a Irlanda i internacionalment amb altres que comparteixin la mateixa idea. L'IRSP prové de la tradició de James Connolly que busca acabar amb totes les formes d'explotació i la creació d'una república socialista unida en els 32 comtats d'Irlanda amb la classe obrera posseït col·lectivament els mitjans de producció, distribució i intercanvi, així com també administrar la societat democràticament. Mm -hmm. Sí, sí, no, són, no, són gaire, no són coses gaire complicades, són coses molt, mm. molt bàsiques, però que realment em va fer l'efecte que mm. se les creuen i se les creuen molt, molt profundament. No? Mm -hmm. El que passa és que això tan clar no ho aguanten des de Londres, no poden permetre que aquest discurs que fa aquest partit socialista republicà irlandès es vagi escampant, demostrant que hi ha una altra alternativa... Uh -huh. que no és la que han oficialitzat amb aquest Jerry Adams d'un cantó i l'Ian Peasley per l'altre. L'Ian Peasley ara té 80 i escaig d'anys i està en aquest tema defensant els interessos de Londres des del primer moment que jo vaig començar me a fixar amb la política internacional els anys 60, aquest home ja, ja sortia per la televisió, i ja el promocionaven. No? I ara doncs, és el que anat a Nova York, a la Borsa, a tocar la campaneta per iniciar els regatejos de les accions, juntament amb un dels Simfine, per deixar anar un, un símbol que fos entenedor per tots doncs si, els capitalistes. Si buscaven un símbol és un símbol claríssim. Sí, sí. És a dir, és, és anar a Nova York i dir, ei, aquí estem estem d'acord amb vosaltres farem política prou americana i de cara als diners no? i a partir d'aquí s'entén les privatitzacions que han tingut lloc a Irlanda del Nord en aquests últims temps han que han privatitzat tots els pàrquings de tots els establiments sanitaris, els hospitals fins sí, ara sí, sí, ho no s'havien de pagar, ara per anar a l'hospital han de pagar els pàrquings els hospitals, les escoles les escoles a les escoles ensenyen irlandès, però els exàmens són en anglès, ens explicava, uh -huh, per exemple, sí, no? Sí. Aquest Ian Paisley, de qui parles, uh -huh. eh, jo he trobat per internet que sembla que el dia 8 de maig... Eh, de... No, ho dic malament. Que el maig del 2008 uh -huh. diu que dimitirà. Ah, bé. No sé si n'ha sentit. Bé, és parlar, ja, ja li toca, ja li toca. El que passa que, bé, falta veure qui posaran al seu lloc, no? Mm. Sí, clar un de pitjor i amb més força per estar a to de la defensa dels interessos de Londres, els interessos britànics a Irlanda. Aquestes vaques de fam de què parlàvem fa un moment, mm. del 1981, sí. eh, tu, Francesc, eh, em sembla que... Especialment et va impressionar eh, un escrit del Bobi Sans eh, durant aquesta vaga de fam en què van acabar morint crec que deu sí. persones. Sí, devia ser l'any 81-82 que vaig anar per Itàlia i en una fira, em sembla que era a Bolònia, que es va fer la fira del diari del Partit Comunista italià, de l'Humanità, hi havia una paradeta de llibres hi havia uns que estaven anunciats com que els havien prohibit a Londres i es podien comprar allà a Itàlia. I un d'aquests llibres era bilingüe, en italià i en anglès, i eren els escrits els últims escrits que va deixar el Bobby uh, em Sembla que ens toca fer la pausa, Francesc. Vale. En qualsevol cas, repenentrem el tema en la segona part del programa, en què també intentarem parlar per telèfon amb en Xavier, del casal independentista Manel Viusà de Vic. Vale. Fins ara. Aquesta nit, tu i jo buscarem l'Ajona. Radio Ona, 107. s'en se di' quan sufri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 Estàvem parlant del Bobby Sants, un dels presos que l'any 1980-81 es va declarar amb vaga de fam com a pres polític, com a presoner de guerra del exèrcit revolucionari republicà irlandès que lluiten per la independència de la part del nord de la illa d'Irlanda perquè passés a formar part del que naturalment és que és la, la nació irlandesa. Llavors els van deixar morir de fam i abans de morir va escriure moltes coses i entre elles una prosa poètica que es refereix a una alosa que com molta gent sap és un ocell que quan està tancat amb una gàbia no hi ha manera de fer-lo cantar. Però em sembla que tenim una trucada ara, no? Hola Xavier. Hola, què tal? Hola, bona nit. Mira, el Francesc ens estava explicant una mica amb el tema aquest d'Irlanda uh -huh. eh, i del sopar que va haver a Vic, en què tu també hi eres. Ens estava explicant sí. una mica el cas de Bobby Sants, que va morir, és un dels presos de l'Ira, que van morir en una vaga de fam, el 1981. En tot cas, que ho acabi d'explicar i després mm. ja parlarem de seguida amb tu amb, del tema d'ahir. Molt oh, eh? bé. Sí, doncs deia que... En Bobby Sans abans de morir, per explicar els seus sentiments, Doncs va explicar una mena de conte que era un home molt dolent que un dia va sortir a caçar i va caçar una alosa i la va caçar viva i la va tancar en una gàbia. I es va dedicar a martiritzar-la perquè la volia fer cantar. Primer li va privar del menjar, la alosa no cantava, li va privar de, de l'aigua, del beure seguia sense cantar, la va tapar, va tapar la Gàbia amb un drap negre i la va deixar en una habitació sense llum i la Losa seguia sense cantar i finalment la Losa va morir. Llavors el Bobi Sants diu que ell se sentia com la Losa que va portar la seva lluita fins al final i va morir sense donar satisfacció als que es pensaven que eren els seus amos, que la podien fer cantar i el que volguessin i és una, una mena de poesia que sempre m'ha impressionat molt i l'he utilitzat per explicar el que senten i pensen alguns presos. Això era el 1981 i just el 1983 Gerard Adams era elegit president del Sinn Féin uh -huh. i ara, 15 anys després, està en el govern i està traient tots aquests ideals. No? Uh -huh. Què et va semblar la, el sopar d'ahir, Xavier? Va aclarir molts dubtes. Uh -huh. uh, o sigui, van donar la seva primera impressió, el que diuen dia a dia, de viure a Irlanda, que uh -huh. se senten una mica traïts per uh, Jerry Adams, que s'han venut al poder, que estan molt desgastats, uh -huh. que la joventut no està confosa, uh -huh. que, que miren de tirar endavant. Uh -huh. I, i ff, em, va semblar, em va semblar que ells tenien moltes ganes de de continuar endavant i de canviar uh -huh. les coses i, uh -huh. i anar-ho lluitant per anar més. I em van semblar una gent molt sencera. Uh -huh. Perquè tinc entès que tu els vas acompanyar a Castelló perquè han estat fent eh, xerrades a diferents llocs. Sí. Eh, això de Castelló, quin dia, quin dia va ser? Això va ser dissabte. Uh -huh. I tu els vas acompanyar amb cotxe cap a Castelló i sí. els vas tornar? Sí, I, els, com... els vaig agafar més o menys a l'altura de Vic, Uh -huh. uh, em portava tres uh -huh. dos que germans i la companya d'un uh -huh. un va estar uh, un va estar 17 17 anys a la presó uh -huh. i i no sé si va fer una vaga de fam de molts dies uh -huh. el 80, 81 uh -huh. o 82 sí. sí. i el vaig veure, un tio molt sencer els, vaig, els oh. vaig deixar fins a Barcelona i allà a Barcelona vaig agafar una noia d'allà a Castelló, que, uh -huh. que havia estudiat uh, per Erasmus allà, uh -huh. allà a Irlanda. Sí. I també va, em va explicar el cas, uh -huh. el de, de les patrulles de l'exèrcit de ingles pels carrers, els uh -huh. murals, quins uh -huh. barris hi havia, més o menys, com, com ho veia ella. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Déu-n'hi-do, una bona experiència, perquè sí, realment impressionava aquesta gent, eh? No, no, però a mi el que em va sobtar molt és que ells ho deien amb tal neutralitat i tant, molt sencers. Uh -huh. I deies, hòstia, puta, quina gent més sencera. Com uh -huh. si fos normal aquest nivell d'entrega, no? Uh -huh. I cosa que a vegades nosaltres amb poca cosa ens ofeguem, no? Uh -huh. I quanta gent hi havia en aquest acte que uh -huh. veu fer a Castelló de la Plana? A Castelló de la Plana a la sala... La sala hi devien uns 40 i pico, quasi carai. fregant els 50. Carai, carai. Però la gent va, va, va flipar molt, eh? Uh -huh. o sí, sigui, perquè tenien, tenien una idea, a través de la tele i les notícies, que ell els, els hi va desmuntar molt el, uh -huh. el mite de que hi ha ja una treva i que tot va fer i que no sé què. Uh -huh, uh -huh. Els, els va trencar molts tòpics. Està uh -huh. bé. I la gent des del públic intervenien ell, ell per, parlava més o menys, portava uns, unes fulles. Uh -huh. de, sí. Des de... Des de sí. Va començar... Uh, des de que va començar tot el, el, el procés polític de, de, dels irlandesos a entrar i vendre'ls uh, el poder, que com, com els van anar desgastant, com es uh -huh. van anar venent, com, com es venien els, els del xinfeny, uh -huh. fins al dia d'avui. Uh -huh. Llavors, s'estava hi va haver una, una ronda de, de preguntes uh -huh. que, que es va allargar es va allargar hora una, una hora uh -huh. una hora preguntant la gent uh -huh. sí perquè és clar ell ell deia la noia traduïa i llavors i si sortien dubtes pel mig uh -huh. es, van, es van allargar amb força bé Vol dir que hi havia molt d'interès pel tema, no Sí sí uh -huh. la gent flipava força. Eh? Uh -huh. Una cosa que dèiem abans, al començament, hem parlat també amb, amb l'Artur Rubinat de la traca de Tona, que ahir també era el sopar. Una cosa que ella ha destacat, no sé tu què et sembla, és que no només parlen d'independència, sinó que parlen molt de socialisme i que ho lliguen molt, una cosa i l'altra. És a dir, la lluita social, la lluita per la justícia, eh, l'entenen com a molt lligada amb la independència, que una cosa no pot anar sense l'altra. Eh, tu et com, com Què opines d'això? Creus que Catalunya hauria de ser una cosa semblant? Hòstia, el que em... ells, ells parlaven molt i se sentien molt com, com, com una mica marginats els altres i això els, i els, els, els, els ajuntava. Aquí, aquí són més, més passats, més egoistes per, per caràcter. Uh -huh. Potser sí. Eh... Uh... Un de, parlant d'aquest tema que et deia en, en aquest dossier diuen textualment la lluita per la lliberació nacional no pot estar separada de la lluita de classe qualsevol intent d'aïllar una cosa de l'altra resultarà en fracàs no té sentit parlar d'una nació lliure si la gran majoria continua oprimida i la sobirania nacional es perd a través del control de l'economia per part de les corporacions multinacionals o per la partició del país. Alhora, qui es nega a desafiar l'imperialisme britànic a Irlanda no pot afirmar que lluita pel socialisme. I la continuació de la partició manté les divisions en la classe obrera irlandesa, fet que retarda la nostra lliberació. No podem optar entre si volem o no volem considerar la interconnexió de la qüestió nacional i de classe, la realitat ens força a fer-ho. Uh -huh. No, no, tens molta raó amb el que has és el que diuen ells, eh? No, no, són uh -huh. molt sencers, aquesta gent. Uh -huh. Realment, sí. Bé, doncs, no sé, si no tens res més a afegir, mm, nosaltres parlaríem d'altres temes. Tens alguna cosa més a, a afegir? Uh -huh. Que tinc, tinc ganes... M'han despertat les ganes d'anar a Irlanda i veure els meus ulls. Ah, molt bé. Sí, sí, és la manera d'aprendre les coses. Uh -huh. Molt encertada, ahir deia. Aviam, com ho fas? Llavors, llavors ja ens explicaràs quan, quan tornis. Quan, quan, vagi, quan, quan hi vagis, ens ho expliques, exactament. Molt bé. Vale. Xavier, vale. gràcies. Vale, adéu-ho. Salut, nit. salut. Bona nit. Bueno, doncs amb tot, bé, no? una mica, ja penso que més o menys entrebancs ho hem explicat una mica i la gent es pot fer una mica d'idea de, mm -hmm. de, quin, de quina va ser la, la xerrada que van fer ahir. Bé. Mm -hmm. Em parlar també d'en Franqui, no sé si tu tens notícies. No, no, Franqui continua a la presó i la, sí. la lluita continua per la seva llibertat. En tot cas, jo només aprofito abans de canviar de tema, aprofito per en eh, recordar que demà a la Plaça del Pes de Vic, eh, hi ha una concentració de solidaritat amb el Franqui, en Francesc Argemié a les 8 del uh -huh. vespre. I que el dia 10 de maig hi ha una convocatòria que es preveu que serà de bas nacional. Mm -hmm. amb una manifestació a la plaça de la Universitat a Barcelona i que també tenim l'adreça exacta, per si el voleu escriure, eh, que és aquesta, Francesc Argemí, Anglada, mòdul 6, centre penitenciari Brians 2, carretera de Martorella-Capellades, quilòmetre 23, 08635, 635 Sant Esteve-Sos-Rovires. Molt bé. Tancat, acusat de cremar una bandera espanyola. Mentre intentem alguna altra trucada... Sí, ens faltaria parlar amb la Montserrat Arnau. Uh -huh. Mentrestant, comencem a comentar una mica... El, el tema... tema de les urgències. Molt bé. Que van ser objecte d'una lluita dura i bastant llarga per aquí dal al Bisaure i a la vall del Gès. Si no ho he malament, justament avui... Uh -huh. comença a fer-se efectiu el, el nou model d'urgència és el visaure, uh -huh. és a dir allò que es va aconseguir d'un metge localitzable tota la nit, etc. Uh -huh. Doncs uh, avui he vist que en el 9-9 es comencen a saber les primeres espetagades la gent ara es queixen ja directament de les males experiències viscudes al trucar al 061, que és el número com un número màgic que els de la Generalitat varen inculcar aquí als ajuntaments de la comarca perquè la gent es deixés convèncer que tot se solucionaria. Em sembla que en comptes de número màgic, eh, més aviat en podríem dir número 1 fatídic, no? perquè realment aquesta carta que explica uh -huh. tota la peripècia uh -huh. de trucar aquest número és, eh, no sé, penso que és sintomàtica. Doncs aquí està la carta de la senyora Maria Noguera i Capdevila, del municipi de Roda de Ter. Víctimes del 061, aquest és el títol. Estic indignada i alhora espantada d'aquest servei. Per aquest motiu he de fer-ho públic. El meu marit, Rafael Arroyo, amb problemes de salut des de fa mesos i com que no va ser atès massa bé pel sistema sanitari, se li ha afegit el problema del famós 061. Per desgràcia, en un període d'11 dies, hem hagut de sol·licitar aquest servei dues vegades. La primera no va ser gens satisfactòria, la segona el vespre del dia 24 d'abril. Quan el meu marit es va sentir indisposat amb uns forts vòmits i un dolor inaguantable d'estómac, vaig trucar al 061 i després d'intentar-ho quatre vegades perquè comunicava, per fi el van agafar. Després d'explicar per què trucava i donar el nom del pacient, vaig sol·licitar el servei d'una ambulància o un metge i em van dir que em passarien amb un doctor que m'indicaria què calia fer. Automàticament em van passar amb el contestador d'espera, que deia, en aquest moment estem atenent un pacient, en breus moments us atendrem. I així una vegada darrere l'altra. Després d'esperar més de cinc minuts al telèfon, la meva filla amb el seu mòbil va trucar a l'ambulatori, on directament ens van desviar al 061. Al donar-li el nom del pacient, li van dir que ja havíem trucat des d'un altre telèfon. La meva filla li va contestar que feia més de 5 minuts i que encara estàvem esperant parlar amb un metge. La resposta va ser que tingués paciència, que aquest era un servei per tot Catalunya, i que hi havia molts malalts per atendre. La meva filla, nerviosa, perquè no sabíem què li passava al meu marit, li va contestar que si el seu pare estigués estirat a terra cargolant-se de mal, tampoc en tindria de paciència. El noi li va contestar que no eren moments de discutir i li va penjar el telèfon. Li va penjar el telèfon. El diu, diu, diu això exactament. exactament. I la carta continua. Seguidament la meva filla va trucar a l'hospital. Mentrestant jo, amb el telèfon a l'orella, dient-me que en breus moments ens atendria. A l'hospital ens van dir que truquéssim al 061. Jo els vaig explicar la situació i vaig tornar a sol·licitar un metge o una ambulància. Em van contestar que agafés el meu cotxe i el portés jo mateixa a l'hospital. Quan ja portava 10 minuts, i 11 segons al telèfon em van penjar. Per sort, el meu marit no li va passar res, perquè si no, què hauríem fet? La conclusió que he tret de tot això és que hi ha víctimes del terrorisme, víctimes de maltractaments, víctimes d'accidents, i ara també hi ha víctimes del 061. Signat Maria Noguera i Cap de Vila, de Roda de Ter, i publicat avui a la secció d'opinió del nou nou. Mm. Doncs Terrible, no? Terrible sí. perquè això és el que ens espera. No? Mm -hmm. També hi ha una altra carta parlant d'aquest tema que diu Felicitats, consellera Geli, eh, signada per Maria Noguer i 20 firmes de Sant Quirze de Besora on dèiem, si no m'equivoco, és que no sé ben bé on ho he llegit, mm. que avui començava eh, a instaurar-se aquest nou servei. No? Mm -hmm. La carta diu així, he aconsegui... ha ah, aconseguit el seu objectiu treure'ns al metge del nostre cap totes les nits i caps de setmana i fer-nos trucar al 061, pagant, quan tenim necessitat d'una urgència. De quins sentiments humans està formada vostè? Els més grans hem disposat de metge rural tota la vida i ara sentim veritat pànic de pensar que, amb ignorància i per cable telefònic, hem de donar el nostre diagnòstic perquè ens assisteixin en cas de necessitat. Ens va enviar tota una representació de funcionaris de la sanitat no van convèncer ningú del Visaure amb els seus pobres arguments. El que han fet és que dividíssim la bona unió i força que havíem mostrat aquests passats dies en les nostres concentracions a Sant Quirze de Besora. Ara, vostè pot sentir-se més gran i poderosa, però la gent senzilla i noble del Visaure i el Lluçanès, que hem defensat una causa justa, ens sentim desprotegits per la seva decisió inhumana. Llàstima que amb la seva absurda reforma, juga amb la vida de molts habitants. Si bé fa dos anys i escaig, quan van proposar aquesta maleïda reforma als nous alcaldes d'aquestes poblacions, crec que s'ho van prendre de manera molt passiva i no van pensar en les conseqüències greus que aquest canvi podia portar, últimament han donat tot el suport que calia, quan ja era massa tard. No han volgut plataformes ni les veus de nou pobles. Hem cedit com borregos. I no ens vulguin fer creure que anirem més ben servits sanitàriament. Sincerament, ho sentim... Però ens ha guanyat i ens sentim enganyats. Ah, i el referèndum de diumenge, una estratègia perfecta. Uh -huh. Maria Noguer i 20 firmes de Sant Quesa de Besora. Sí, però és el que comentàvem l'altre dia, que la gent que ara fa aquestes cartes, el dia que es va fer l'assemblea i es va proposar el referèndum i es van donar els resultats, doncs no, ni, ningú va dir res. Una cosa és atrevir-se, a prendre la paraula, encara que li hagis de portar la, la contrària amb un alcalde, i una altra, després fer una carta al director d'un diari, que està bé, està bé, però està bé per començar. Ara em sembla que costarà, a no ser que hi hagi desgràcies, costarà tornar a engegar, tornar a engegar això, clar. I si per tornar a engegar-ho, perquè la gent es torni a mobilitzar i han de d'haver desgràcies, doncs maldita la gràcia, no? Anem molt malament. Sí, sí. No, no, fa realment por eh, de pensar sí. que qualsevol dia bé que ens tocarà a nosaltres perquè uh -huh. un dia o altre et toca no? a uh -huh. les famílies que algú es posa malalt uh -huh. i es posa malalt a l'hora que es posa malalt. Vull dir, si et poses malalt de nit, doncs mala sort, no? Uh -huh. Bé, veurem, seguirem el tema uh -huh. i avui la trucada amb la Montse doncs veig que... De fet, ens ha advertit que, que era l'aeroport, uh -huh. que no sabia a quina hora arribaria. Això dels avions ara comença a semblar la Renfe, no? Uh -huh. sí, Perquè sí. aquestes companyies de baix cost uh -huh. et comencen a tractar tan malament com la Renfe. Uh -huh. A veure la setmana que ve, si ens ho explica. Va com va. Jo volia fer un parell de comentaris de dues publicacions avui he vist el diari avui i de vegades hi trobo coses que valen la pena avui hi havia un article d'opinió que es titulava no li devem res a don Leopoldo i Leopoldo és el Leopoldo Calvo Sotelo que ha mort aquesta setmana i se li han fet uns funerals com un heroi nacional espanyol a Madrid mm -hmm. i llavors l'article explica una mica el tractament que Catalunya va rebre del senyor Calvo Sotelo o sigui que qui, el, qui el signava l'article? Un, bueno, un col·laborador habitual. Eh? Un del no, de l'Avui? Sí, sí, sí. Un d'aquests, de... com el Lluforn, que no era el Lluforn. Eh? Un altre. I després, un altre petit comentari és sobre aquest extra que han tret els del 9-9. Em sembla que encara no ens hem queixat, no? en el programa, no ens hem queixat que hi trobem falta. No n'hem molta... no parlat, no parlat. Un parell de coses molt clares que han passat també durant aquests 30 anys últims. Una és les detencions que va ordenar el jutge Garzón i que van tocar gent de la comarca, com el Pep Nostè, del, del 92 al 95, perquè van ser quatre anys... 96. O 96, van ser quatre anys, sí, sí. anys en què no es va parar de fer coses. Uh -huh. Doncs no se'n parla per res. La lluita dels insumisos, que des no. d'un primer moment va tenir molt d'èxit aquí a la comarca els primers insumisos que es van presentar eren d'aquí d'Osona o els segons, dir, els, uh -huh. els primers mesos hi va haver molta gent d'Osona que es va declarar insumisa, tampoc se'n diu res i en canvi hi va haver moltíssimes notícies tractant el tema perquè justament perquè el 9-9 era una mica diferent en aquesta època uh -huh. En seguirem parlant el dilluns que ve ja veieu que els temes no s'acaben uh -huh. uh, de moment l'hora vale. dona pel que dona Entesos. Fins la setmana que ve i endavant. Salut.